Endaiako txon, -txon gilo, egunak izango ditugu aipagai orain bertan hogeita lau garren urtea, dagoeneko ospatzen dela itzordu hau, eta honen inguruan mintzatzeko, el, Akelarre euskararen elkarteko, Xavier Manterola gurekin, kaixo atxaldeon Kaixo atxalde hon. Mila bederatzerun da, laurita amarrean, dagoeneko esan bezala, bere hogeita lau garren ospatuko du, eta itzordua ba, inoiz baino biziago, ez? Bai, bai, bai, bai. Bez orduetan bezala, e behitz orduak dira datoren hastean, salbo hastelenean, egunero talde bat, uh, bede ikuskesuna prosentatuko du, edo bagete antzokian, edo mendizola kultur gunean. Bueno, asieratik, esan behar da, Jai Aldiak iru dituela, emanaldiak euskera Eskaintzea ikusgarriak lau egunez, eskolentzatemaitea eta, bueno, baita euskarazko sorkuntzaure ikususten gatzea ez? Bai, bai, gu, euskarazko ikuskizuna baizik presentzatzen edo antolatzen ditugu, gure lana hori den, daia euskaraz erabiltzea edo ateratzea karikertarata. Gero, o, orain dela maugorte horrein arigida eskoleri proposatzen kuskizan batzuk eta arrakasta ondia badu, jakinezen daian gienak dira eskola elibidunetan, eto ordoan erantzuten dugu eskaera bati, eta eta gero, bai enxaitzen dugu edo aldi lotz zerbait berri ekartzea edo leko emaiteko talde berri batzu edi, edo piskatzorkuntza berri batzuk presentatzeko. Gainera, bueno, ba, esan daiteke aurreri ere kulturan barneratzeko ba, modu naiko goxoa eta atxeginea dela ez, e, txotxongioa eta gero ja, bueno, haurentzerkia eta beste ikuskizunekin hasi daitezkela ez. Ba, enten eta horrela ikusen ez da gelako eizkuntza edo eskoleako eizkuntza baizik, edo bainan ere telebizian ikusten den bezala edo gaur egun badan zerkiatxoan zundeneetarik eta esen polo bat emaiteko. Uh, Asteartarekin asiko gira uh, biartaldearekin eta horiek pasentatzen dute odisea eta odisea dago historio bat, ulisten historioa da eta horren lotua da eh, ere haien uh, urteko lanak esko lan edo lan zen aldute erakaz leheri edez eta Piskat ez da bakarrik uh, Pinokio edo ez dut ezer kontrak Pinokio hori, ni biztigim izan guztatzen zait Pinokio <gülüyor> historioa, behinan gaur egun denetalik bada zontxongiotan. Eta, bueno, e, lehenago haipatu diazu, bueno, badela ber, berri on bat izan ere, bueno, errike askotan badirela dagoeneko ba, euskera asko itzorduak, eta horrek eragatien duela, bueno, ba... E, itzordu hau, batez ere, bueno, endaiako eta inguruetako jendeari eskainia izaiteaz? Bai, bai, bai, Le lehen e, urunetik etortzen ziren jende batzuk, do familia batzuk, zeh lehen euskalazen e, gauzutzi goz, ziren, gaur egun bada denetarik eta erriguzietan, eta hornean konturatu gehiara e, horrein gehiagun, gehienak, gehiagun, do antsu publiko guztia endaiatik etortzen da. Uh, Eskoletik batzuk etok zen dira orain, guguniatik eta askainet, aloitzu nitik ere, bain geien geienak dira orain endaiako publikoa da. Iakinez ere irunan ere bada mointu berean beste txontxon chon festival bat, on zendua da edo erantzuten du endaiako uh, esango nuke publikoen eskailari, Iakinez, urtean behin bada festival bat eroskeraz. Aipatu duzun bezala, beraz, e, bueno, Gitarau Zabala, datorren azaroren emeretzitik aste hartetik hasita, eta igan deraino, azaroren ogeita laura. E, bueno, ba, ipatzen hasteko Gitaraua, e, lehen e, itzordua litzateke, ba, eskolendako, esan duzun bezala ba, bihar e, antzer taldea eta bai, odisea hori. Ordoan ba, bi motako ikus grek, bat bi zuzenduak dira eskoleko eri. Asiko gira asteartean uh, lehen mailakoen zata, odizea, gudan esan dutan bezala, da hurizen historioa, eta hori biartalda propusatzen duela. Eta gero, osteguna eta ostiralean lehen mailakoen zat, edo ama eskole, ama eskole zuen zat, bakatu, iru eta bosturtekoen zat, etxan goso, Rosa Martínez uh, uh, orkesturik, eta hori tipientzat da Gehiago ikusgarri bat lotu adenez e, abeherri eta ahondiak, eta bon, historioa ametsetan egitzaiteko, eta gehiago tipientzat zuzendurik jakinez, gehiago musika eta ulizan historioa historio bat da, beste da gehiago e, bai, ezagutuko dituzte sakura, elefantea, eta dena, eta bon, ongi pasatzeko eta ametsetan egitzaiteko. Gero, Hori, gero bat da, publiko eri presentatu, uh, publiko zabalagoa esketzen duguna da, hor ere, motako uh, ikusgarrak dira, bat azte azkenean, azte azkenean mendizo lan argatxalean, hori tipientzat esango nuke, argatxaleko lauetan da, eta hor da, ere, <coughs> lapinen historio bat, eta berak ez, uh, aspertzen da, eta Esnatzen du mago bat, eta mago hori lagunduko dio, beste lagun batzuk, atxe maiteko. Ametxetan, hori tipintzat egine da. Eta gero haste buruan, haste buruan, bat dugu larun batarekin akatsalan berriz mendizolan gunean, txioa txioka, hori tauntom talia aukesturik, et hor da Bernardo Artsaga txituen historio bat, tekin pentsatua. Eta hor lotzen da, sinema eta txon, -txon Hor egia denik, pixkat on, ez ondiagoa entzat, baina esango nuke, sei urtetik goiti entzat da, zerren, bon, historia bada, eta hor bukaeran, ez dago bukaerik, eta bakoitzak hasmatu behar du bere, bere bukaera. Eta hor duan, hor bere zitazuna da, lot, lotua da, cinema eta txontxon giloa, -txon eta gero bukatzeko. Igan dearekin, goizean, hor hasika taldea, hor historik, hasika da iparaldeko taldea, ekiak ek, ek inberden eserzen dugu aldiroz iparaldetik ekartzeko talde bat, eta horiek presentatuko dute eria, eria, eria urdina, hori da e, familiako egina da, eta hor da ametsak inguruan, bada personai bat, bere ametsak atxameiten ditu kutsa batean, eta kutsatik ateratzen ditun ametsak kontatzen ditu hori da, borobiltzeko zer, zer proposatuko dugu aurten goa ikusgarrian. Eta, bueno, esan bezala, urten e, eskaira zabala, eta e, jakin behar da gainera datorren da urtea, ma, bueno, e, urte horren garrantzitsuak e, betetzen dituela akilarre taldeak, eta beraz, ba, bueno, ogeita bosgarren e, jaialdia, eta berrogei urte akilarre taldeak, beraz, bueno, Hortan ba, ere pentsatzen ari ziste dagoneko ez? Bai, bai, bai, edanik, handgira, guk erputengoa egine da, antzu. Hornein <laughs> da publikoa lietokzea, gure dena prez da, edo dena aktueko prezatzen ari gire, jakinez, orduan, horgetz boz gareneko ekoa izanen dela, eta gainela, elkartzen zait, berro goi, orte, ospatuko ditugu. Ez orduan, so prezainit izanen dela, ter, gure burua Gauz gehiago proposatzea, erakusketekin, kanpuko, txon-txon giloak, eta horren gira, dena prestatzen, eldur dena horrekoa prestatzen. Adoz, ba, bikain, e, Xabier, e, mi jezker, aurtengo kitalia e, aipaturiek, eta, bueno, ba, espero, bai. Eusanko nuke nahi, hienden nahi behute, zekasun da, aski dute, gure web gunean joetea, edo, mait, egiten dute Google-en akelare, edo da, www.akelare-endaia.com eta hor bada atsemanen dute aurten goz programat esetazun guztiak ah, dos, ba mila esker